Färje Gullesen, forman i UKS unge kunstner i samfund Den tredje Gilde Rångskog, nästforman i NBK, norsk billetkunstnare Den fjärde Fredrik Torp, arkitekt Den femte Morten Krog, billetkunstnare Den sjätte, Christian Skystad, masterstudent vid Statens kunstakademi Den sjunde, Rejdar Kraugerud, kunstnare Den åttonde, Mette Lorang arkitekt och bildetkunstnär. Den nionde Hans-Erik Henrik -Egde, Egde Nissen kunsthistoriker och stipendiat på Arkitekthöjskole. Jag hälsar dem välkomna och så börjar vi med Lotte Konon Lund. komplisert å ha flere sider. I dette tilfellet finnes det ikke skyggen i tvil av tvil i meg på at jeg er her för att protestere mot noe som ikke bare er helt enkel galt, men også er det rene, glade Valvind. Bravo! Jeg skal nå lese opp uttallelser fra kunstnernes aksjonsgruppe. Vi som er her i dag og protesterer mot nedeleggelsen av nasjonalgaleriet. Vi er her som foreldre, lærere, borgere, og vi er her som velgere. Og vi måler ikke kulturell verdi i besøksdal i motsetning til kulturministeren. Vi har enda til gode å møte en eneste person som er for flykting av nasjonalgaleriet. Denne avgjørelsen har blitt tatt uten en oppholdslig debatt og om det har rent debatt så har den godt i de fleste hus for bil. vi vi blir ha en offentlig debatt og en demokratisk avgjørelse om Oslo galleriets fremtid Ja. La oss slippe flere samlokaliseringer, for det gjør kulturlivet vårt ahistorisk og provinsiellt. mere i kontakt med av unge kunstnere samfunnslige medlemmer i ryggen når jeg att at vi ønsker en bevaring av Nasjonalgalleriet som visningssted for kunst. Dette beklæftes gjennom Facebook-gruppen Nei til flytting av Nasjonalmuseet eh, som i dag er tusen medlemmer. Nesten alle disse yngre bildekunstnere og andre kulturarbeidere. Det er også mange unge kunstnere som har møtt opp her i dag for å slå inn om Nasjonalmuseet og Nasjonalgalleriet. Man tror inte att gammy går att säga att det är värd för förändring för att förstå att nedläggelsen av Nationalgalleriet är en förfärligt dålig idé. Nationalgalleriet är ett nydligt museum eh, vilket norsk och utländs publikum eh sedan 1882 har bli bättre känt med den norska och internationella kultursthistorien. Den statliga kulturpolitikens överordnade mål har formulerats i tre punkter. Och det första punkten är nettop bevarande och förmedling av kulturarvet. Året 2009 har også blitt utplegt som offisielt kulturminor i Norge, og da kan man spørre, hva er det regjeringen Tompil Giske holdt på med? Vi ønsker en rehabilitering av Nasjonalgalleriet, slik at det fortsatt vil være forsvarlig å gi kunstner. Men vi Villand då så väleneer ett nytt museum för samtids konst och det är ingenting i vägen för att visa äldre konst från Nationalgallerisamlingen också här. Det är viktigt att vi får fortgång i byggnadsplaner om ett nytt museum, men regeringen måste först få alla bemissen på plats för ett idealt museum, likt vi i år där vi kan nog med flyg som har för lite eller som har andra stora manglar. Vi är dag för att visa resten av Norge och världen att vi inte frivilligt avkal från Nationalgalleriet. Tack för mig. därien inböro nå ske bilda tänker. Nu, vi vill ha tänka framover. Vi var ett nationalgalleri. det kan betraktes som en installation. Och øh, flytte flytta de gamla verken till ett felles museum vill vara att omskriva den äldre kunsten fra sin sammanhang och sin kontext. Och slå sammen äldre konst och samman Samtidskunst et Bergen, kulturer, samtid, det, det samtidskunsten si ett nybygg, gamla närva igen, historiske kulturar kulturarv och det gängne som samtidskunsten och gamla inte de minsta kultusen vill läkra ska lada i framtiden. Det er på tiden och nu. Politiker är lätt inte kven gammal för att det se tvångssammanslåing det att producera en ny. Bevara nationalgalleriet på Tullick och bygg ett nytt museum för nya kunst och samtidskunst på västvaner det er nok nå. Kunstnere lager ikke kunst for at politikerne få flotte seg med nya signalbygg. Kunstnere lager ikke kunst for at politikerne skal rasjonalisere vekk visningsmuligheter kunsten. Dagens kunstnere lager ikke kunst for at politikerne skal kunne tida oss økonomisk. Kunst kan aldrig være avhengig av den til enhver tid sittende Det Til det er regjeringsalternativene for usikker, og kunsten for landsiktig og verdifull. Vi lager kunst fordi vi tar kunsten på alvor. Vi lager kunst i en sammenheng hvor vår fortid er tydelig og samtiden er nærværende. Vi i NBK ønsker en rehabilitering fremfor en nedleggelse av bygninger på Tulinløkka, vi ønsker et nytt veik for nyere kunst og samtidskunst på Vestbanetorget, og vi ønsker først og fremst politiker som også begynner å ta kunsten på alvor. Takk fremover, det var Nasjonalgalleriet. Vi kommer fra Erik Torp arkitekt. vad är det vi gör vi nå för att få giske och kulturfolket folket där i Vinsec i tale och då tänkte vi då lade vi en aktion det är liksom det enda man kan göra når all förnuft blir borte i försök på att debattera denna saken i avisarna och jag skulle innerligt önska att giske hade varit här nu fordi vi er mer enn hundre aktionister som står liksom sånn henslengt rundt museet for å bevare det. Her er det skikkelig engasjement, og det är praktisk for denne saken. Den skal vi pinne død inn. litt forskjellig rumling inne i Stortingsbygningen. Det var noen der inne som begynte å lure på om ikke dette bare ga å ta sted. Opposisjonen har våknet, og nå er faktisk samtlige partier mot den rødgrønne regjeringen. Og hadde det ikke vært fordi at vi har den fantastisk idiotiske ordning her i dette landet, at en regjering kan kjøre hele lortet, så hadde vi klart å nedstemme dem nå. Men jeg håper att det skal være mulig å få den rødgrønne regjeringen til å sprekke på dette Vi att vi går in med kilo og spett og prøver oss på eh, SV og Settepartiet. Og det er for dårlig at Giske skal kjøre dette reset selv det kan nu vi också vill vara med på vi vill värna på samhället vi finner oss kort och gott inte i hans. och han prövar då med alla medel att vara arrogant och har någon svar till avisarna som är ganska chockerande men vi representerar faktiskt tyngden bland fagfolket och vi är tyngden av människor som föler för denna saken och detta sittrosistand till och köra denna saken framover och folkens det skal vi i sitt departement. Han vil noe annet. Alt sammen, gammelt og nytt. Da og nå, i et prakt-museum. Ministeren ønsker seg et minnesmerke. Medleggelsene og snagene igjen, det vil bli husket av mange, men hyggelig Vår nasjonalgalerie er en del av samme kulturelle hall som binder det lite fram. Jo da, det meste kan vises overalt dersom forholdene ble vist til dette, men vårt gamle museum kan ikke vises overalt. Det er en kulturell ene der form mellom den norske historismens arkitektoniske gullalder Nade og Syrmis bygning her bak fra ja, 1880 og den norske kunstens gullalder er fundament i utviklingen av vårt egen nasjonale fotveste. Den gamle damen er 128 år. Det er ikke så rart at hun er har problemer med klima. Hun må rehabiliteres for å løse sine problemer og til det trengs ekonomisk bilje. Det hjelper ikke å reservere krass i et godfellesskap på Vestland. Når innholdet fjernes, så dør formen. Den fordøyer denne kampen seg ikke fin i den nya moderna lydd men omröstningen genom av et enrestående monark och på vår kultur och på vår nationella nationalstyrning. Med regeringen avastall gav det svik gå. Stortinget har gått för långt demokratisk genomgång kanske vi er kulturburist-representansskap. Kanskje tilbakeviser vi ministerens arrodante postulat. Kanskje, men jeg tror det ikke. Jeg utelukker at man får en løsning der som nasjonaldann i et samlinge forblir i bygget, proklamerer vår minister. Og hans ministervenner er varsomme med sine innsikkelser. Vi som elsker det nye, vet å forsvare det gamle. Bygg gjerne... Bygg gjerne et flott og moderne museum for samtidskunst. Det er kulturell expansion. Men fjern ikke rammene for den norske kunstens gullalder. Det är kulturell destruksjon. flykter och stikker kanske får nytt och kunskap i gyllne sjöer kanske det var nationalgalan Vi kommer Christian Kylstad masterstudent vid statens konstakademi när ligger som en tåke överalltiden då blir frälsningen stark mot gränsne i vart enaste dedikerat människa den söta frälsningen ramlar och negationen råder det kräver et kallt kallt hjärte och kall och kulden den ramlar dig om ni någonting ser mycket mycket bättre ut når du kun stikker innom. Og det er ikke noe offer. Det er et enkelt ord. Det er to hjerter som pulserer i to separate verdener. Det er ikke noe offer. Det er ikke noe offer. Ikke i det hele tatt. Man skyller på en side misforståelser man har forstått konsekvensene av sine egne omdrenger. Følsomhet, følsomhet bygger et fengsel i det avgjørelsen blir tatt. Vi mister fremtiden når vi slutter å snur på steilene. Det er vanskelig å forbange noen når man er missunderlig på seg selv. Og det krever et kaldt, kaldt hjerte. Og kulten, den kommer fra deg. Og det meste ser bedre ut når du kun stikker innom det er ikke et offer. Det er et enkelt ord. Det er to hjerter som lever i to separate verdener. Där er ikke Det er ikke noe offer i det hele tatt. Og hvis alt går galt, så ga vi i hvert fall alt. Takk. Eida Kraugerud, tidlig kunstner. Det er noe som hjelper å se med friske øyne. Jeg har jobbet for en år siden utgjengelig å bli på Kunstneres Hus. Fra dit til annet hadde vi noen Det kunne være kunsthistoriker eller museerens i forskjellige ærener. Og jeg husker hvordan egentlig da disse, Helt uten noe foranledning, helt uendet, kunne gi seg, seg det uttrykket sin for for et nasjonaldalri. kunsten, men svært også ofte på bygninger. At nasjonaldalri ikke hører kategorien juster, Hun roste størrelse og disponering av jutsisalarealer. Hun opplevde hva en faglig vandring. Bygelsk arkitektur, stil er oppstått på samme tid. Det er samsvaret mellom stil og pinner i romindeling som passer som hånd i handsker for 1800-tallssamling. Jeg vil konkludere med at nasjonaldaleriet hevde seg godt i klassen for mellomstore nasjonalmuseer nasjonal fra 1800-talls Europa. Jeg, Jeg arbeider på Kunsthøyskolen i Bergen og litt her i Oslo også, og må få bringe en hilsen fra studentene. For dette her gjelder meninger. Det er også deres mening. Jeg vet ikke om de er her, de var en tendent som sover i tiden. Skal vi se. Altså som fanebære for romkunsten gjennom mange år, og det tverrfaglige møtet mellom kunst og arkitektur, så må jeg få lov å si i følgende. Det er sjelden bare i moderne tid at kunstnere og arkitekter så til de grader foregner seg om en sang. De har dessverre alt ofte ulike agenter. Det må bety allvar. Og denne gangen gjelder det byen og kunsten. Det gjelder Nasjonalgalleriets posisjon i byen, og det gjelder kunstens... Hørde du meg? Um, uh, ...vår gullalder, kunst som skal huses i nasjonalvalgningen. Jeg kan i denne sammenheng få lov en annen aksjon for lenge siden tilbake i 30-årene, da maleren Henrik Sørensen stod i spissen for ledende kunstner og arkitekter, og de ville bekjempe Oslos utvikling mot et grått tyranni. Den økonomiske depresjonen hadde gjort seg gjelde både i menneskesinnet og i byens utseende. Fremskrittet skulle styrkes. Byen skulle ompoloreres, og de fremste utøvende var folk som redde Auli, Helge Thys, Karl von Hanno, Arne Kavri, Rangelkeiser, Alf Rolmsen, Finn Bryn, Aksel Rehvold og Per Krog og Arnstein Arnberg. De deltok med sin kompetanse som gratis konsulenter for politiker og gårdeire. Stikkordet var helhetstenkning for byen. Nå vi samlas vid om en sak som igen gäller helhetstänkning och vi tillbör igen gratis faglig vägledning och expertis till politikerna vid och vi har många tusen i de klassiske rammer og rom De tilhørte til det samme romparadigme Helheten sitter dypt i vår felles utkommelse Bjørvik av konkurransen viser nye føvner om nye dimensjoner nye materialer nye konstruktive prinsipper som før bare fantes på tegnebordet og vi heier på dette vi vil se det og vi vil se samtidskunsten møte disse romene her er det mer enn nok å ta tak i allerede men når det kontekstualiserer nasjonalgalleriet som historisk helhet, virker meningsløst i denne sammenhengen. Det er et tap som vil vokse med tid. Oslo er en by som utvikler seg i demokratisk målstått. Her er mange meninger og mange meninger for rådet. Her finnes og poene til det. Godt takk opp til så blir bra er det at bygninger kan få et etterliv når tiden for den opprindelige bruk er forbi? For sånn bevarer vi noen år, det ytre skal, og vi går og slipper opp blant alt Men autentisitet, et kjernebegrep i dagens kulturmiddevern, faller videre enn dette materielle. I dag er det slik at bruk og materialitet er sidestilte som autentisitetskriterier. Et slott som er transformert til kasino kommer ikke på verdensarbevisen, går intakt det en måte være. Tømmer vi et kulturminnene for innhold, bryter vi det sentrale bud i kulturminnevernets credo. Den blir benedselt charteret. Det det heter i innledningen. Menneskeheten plikter å gi kulturminnene videre til kommende generasjoner med hele deres rikdom av autentisitet. Derfor skal vi ikke akseptere at et helt sentralt kulturminner som Nasjonalgalleriet frantas sin opprindelige bruk bare fordi det passer en geskjeft i statsråd. Hvis vi bare tar kulturminnens materielle autentisitet, vil resultatet bli en voksende samling av meningsfattige anachronismer i bybildet. Konfekt esker uten konfekt. Konfekturlinn, Jørnett, er jeg uttrykt glad for at uten en akronismer Utbyggingen er at noen er ikke fast der vi er glad i, det som gjør at vi føler oss hjemme i denne byen og曲per. og dette landet. Og Følger tar Ja, må du ta bildet. I dette byet vår, vi har vært ønsket at vi skal gjøre dette. Hva er det? For Hva er det? Hva er det? Hva det? Hva er det? Ok, ta et ordentlig bild da. Jeg vil si ikke høre på ham. Vår spørsmål er for svært ikke det endelige de vi tenker. Det er noe som er det for oss. Vi skal ikke forstå oss litt alt i Nordværkspartiet. Når noen ingenjører får til å føre van, lys, kamera og operasjonsutskyld via en flivillig meter solvig i kroppen for utenfor hjerteoperasjonen, da bør alle ingenjører bare bli associert og snarere. Takk. skulle ens fire inn i denne. Vi vil ha en 14 der å leve. Der vil vi ende I hold star to you, Eh, så møtes vi bak, og hvis vi er så mange, så blir mer enn at vi havner rundt Nasjonalgalerien, så bare fortsetter vi å gå. Så dere kan bare føle på. Dere kan også, av de underskriftene, så kan dere også gå inn på nettet, det er BBB.